Розділ 8. Коли ми досягли Женеви, я повністю втратив лік днів. Комп'ютерна модель розплідника астрофагів не співпадала з ефективністю втіленого в залізі. Хоча наразі мені вдалося розплодити майже 6 грам цих одноклітинних. Коли все було обговорено і виготовлено, реактор авіаносця просто не зміг виділити стільки тепла, аби ще більше прискорити реакцію. «Страт» продовжувала невиразно казати, що вони планують отримати джерело тепла, яке здатне розвинути потрібну енергію, але слова поки що не сходилися з ділом. Я набирав на ноутбуці, навіть коли розкішний приватний літак зупинився біля терміналу. «Страт» мало мене штурхнути, аби я перестав працювати. За три години ми чекали у конференцзалі. Завжди конференцзала. Цими днями моє життя перетворилося на саму конференцзалу. Ця була приємніша за інші. З орнаментальними дерев'яними панелями і стилізованим під червоним дерево столом. Це насправді було щось. Нарешті до кімнати вийшла похмура жінка і сіла навпроти Єви. «Дякую, що зустрілися зі мною, пані Страт, промовила вона з норвезьким акцентом. «Немає за що дякувати, доктор Локен. Я тут не по своїй волі». «І ви проти волі?» – я підвів очі від ноутбуку. «Хіба не ви самі запланували цю зустріч?» «Но вона не відривала очей від норвежки». Я запланувала її, бо мені шість світових лідерів телефон обривали, і як реп'яхи учепилися, аби я приїхала сюди. Ну от, нарешті упросили. «А ви?» – запитала Локен. Райленд Грейс». І я аж відкинула назад. «Райлен Грейс? Автор аналізу припущень, заснованих на воді та перегляд очікувань для теорії еволюції?» «Так», – підтвердив я. «А що, є проблеми з цим?» «Ви відомі», – Страт повернулася до мене з напівусмішкою. «Сумно відомі. – відказала Локін. – Його дитячі писульки стали ляпасом усій спільноті науковців. Ця людина працює на вас? Абсурд! Всі його висновки щодо позаземного життя доведені на вірні. – Аго! – скривився я. – Моя гіпотеза говорить про те, що життя не потребує води для виникнення. Те, що ми знайшли життя, яке потребує води, не означає, що я неправий. – Ще як означає? Дві форми життя, які виникли незалежно? – Незалежно! – – спирхнув я. – Ви що, не з розуму? Ви справді вважаєте, що щось настільки складне, як мітохондрія може виникнути двічі? Це очевидний акт панспермії! Вона відмахнулася від моєї заяви, як від надокучливої комахи. Мітохондрія астрофагів дуже відрізняється від земної мітохондрії. Вони очевидячки розвивались окремо. Вони на 98% ідентичні. Керівниця проєкту кашлянула. Я насправді не розумію, за що ви воюєте, але чи могли би ви... Я вказав на Локін. «Ця ідіотка вважає, що астрофаги розвинулися незалежно, але ж цілком очевидним є те, що вони і земне життя пов'язані». «Це дивовижно, але...» Локін ляснула долонею по столу. «Як спільний предок подолав міжзоряний простір, так само, як і астрофаги?» Вона нахилилася до мене. «Чому ж ми тоді не помічаємо наявність міжзоряного життя?» Я теж нахилився до неї. «Уявлення не маю. Можливо, це щаслива випадковість!» «Як ви поясните відмінності в мітохондрії?» «Чотири мільйони років розбіжної еволюції!» «Стоп!» – спокійно втрутилася Страт. «Я не знаю, навіть це змагання, хто далі надзюрить, якимось чином пов'язане з наукою? Ми тут не для цього. Доктор Грейс, доктор Локен, будь ласка, сядьте!» Я гепнувся на стілець і схрестив руки. Норвежка теж сіла. Страт гралася з ручкою. «Доктор Локін, ви діставали уряди, щоб ті діставали мене. Знову і знову. День за днем. Я знаю, що ви бажаєте долучитися до проєкту Гейл Мері, але не бажаю заварювати міжнародну сварку. Ми не маємо часу на політиканство і гру в царя гори, як це завжди буває у великих проєктах». «Я теж не в захваті від перебування тут», – відказала Локін. «Знаходячись тут, я відчуваю велику незручність, певно, як і ви, але це єдина можливість вказати вам на критичну вразливість у Гейл Мері». «Ми надсилали попередній дизайн для пропозицій», – позіхнула керівниця проєкту, – «не для розпоряджень керівництва. Ну тоді вважайте це загальними пропозиціями. Могли б і емейлом надіслати. Ви б їх видалили. Ви маєте мене вислухати страт. Це важливо». Єва покрутила ручку пальцями ще декілька разів. «Що ж, я тут. Починайте». Локін прочистила горло. «Виправте мене, якщо я помиляюся, але загальне призначення Гейлмері – це слугувати лабораторією. Тією самою, що її буде запущено до тау-кита, щоб зрозуміти, чому ця зірка одна єдина має імунітет до астрофагів». «Все вірно», – норвежка кивнула. «Отже, ви погодитесь, що лабораторія на судні – це найголовніший компонент?» «Так», – ствердила Трат. «Без неї місія не має сенсу. Тож у нас виникли серйозні проблеми». Локін дістала з сумки декілька листів паперу. Ось перелік лабораторного обладнання, який ви бажаєте мати на борту. Спектрометри, секвенсори ДНК, мікроскопи, скляний лабораторний посуд. Я в курсі, що у тому переліку, перервала її співбесідниця. Я його підписувала. Локін кинула папери на стіл. Більшість із тих штук не працюють при нульовій гравітації. Страт закутила очі. Звісно, ми про це подумали. Поки ми розмовляємо, компанії з усього світу працюють над зразками цих апаратів, придатних для використання при нульовій гравітації. Ви маєте уяву про те, скільки досліджень і розробок знадобилося для створення електронного мікроскопу? Локен похитала головою. Газового хроматографу? Всього іншого списку? Століття наукових пошуків, які просувалися попри помилку на помилці? А ви вважаєте, що ці речі, призначені для нульової гравітації, запрацюють з першого разу? Я не бачу іншого шляху, крім як винайти штучну гравітацію. Штучна гравітація винайдена, наполягав Локін. І доволі давно. Страт кинула на мене погляд. Очевидно, це заскочило її новозбройнею. Вважаю, що вона має на увазі центрифугу, відповів я на погляд. Знаю я, що вона має на увазі центрифугу. А ви що думаєте? Я таки не розглядав раніше. «Вважаю, може спрацювати». Страт похитала головою. «Ні, це не спрацює. Ми маємо дотримуватись простих речей. Простих, наскільки це можливо. Великий надійний корабель з мінімумом рухомих частин. Чим більше складності, тим більше ризику, пов'язаного з вузлами, які можуть відмовити. Це варто ризику. Ми маємо додати чималу противагу для корабля, аби хоч запустити це». Страт стиснула губи. «Пробачте, але у нас ледь вистачає енергії, аби розплодити таку кількість астрофагів, яка вкладається в ліміт маси. Ми не можемо просто подвоїти її». «Чекайте, у нас досить енергії, аби виготовити усе потрібне паливо? Коли це сталося?» – запитав я. «Вам не потрібно додавати масу», – вела Далі Локен. Вона дістала ще один документ із сумки і поклала його на стіл. Якщо використати поточний дизайн, розділіть масу на дві частини між жилими відситками і паливними баками, і ці дві половини матимуть непогане співвідношення, як для центрифуги. Страд вдивлялася в схему. «Ви помістили усе паливо на один бік? Це два мільйони кілограм?» «Ні, не погодився я. Паливо зникне. Обидві жінки подивилися на мене. «Це ж самогубна місія», – пояснив я. «Паливо буде витрачене, коли вони дістануться та у кита. Локін обрала точку розділення за умови, якщо задня частина важитиме втричі більше за передню. Ні, справді непогане співвідношення для центрифуги. Може спрацювати. «Дякую», – сказала норвежка. «Як ви розділите корабель на дві половини? Як він перетвориться на центрифугу?» Вчена відкрила схему, щоб показати детальне зображення відстані між двома половинами корабля. «Котушка з нейлонового кабелю між жилим модулем і рештою корабля. При відстані у 100 метрів ми можемо симулювати вагу в 1G». Страт підперла підборіддя. Комусь взагалі вдавалося змінити її точку зору хоч у чомусь. «Не подобається мені ускладнення», – промовила вона. «Не подобається мені ризик». «Це прибирає і ускладнення, і ризик», – продовжила Лолан. «Корабель, команда, астрофаги – це все допоміжні системи при лабораторному обладнанні. Вам потрібне надійне обладнання». Прилади, що були у використанні протягом мільйонів людей на годин при комерційному застосуванні. Будь-які вибрики з цих систем, які тільки можна уявити, вже виявлено і усунено. Якщо у вас є один джік гравітації, аби створити умови, в яких воно буде ідеально працювати, ви отримаєте вигоду від усіх переваг вище згаданих систем. Хм, замислилася Страт. Рейс, як ви вважаєте? Я... Я вважаю, що це непоганий варіант. Справді? «Еге. Ну тобто нам і так потрібно розробляти корабель, здатний протистояти постійному прискоренню біля повтора G протягом чотирьох років. Він має бути достатньо надійним». Вона ще раз узялася розглядати схему Локін. «Чи ж не призведеться до того, що штучна гравітація у жилому відсіку буде спрямована до гори Дригом?» І вона була права. «Гейл Мері» була спроєктована так, щоб низ означав напрям до двигунів. Поки корабель прискорюється, команда притискається вниз до підлоги. Але ж в центрифузі низь – це завжди від центру обертання, тож команду завжди притискатиме до прови». «Так, це може бути проблемою», – Локін вказала на схему. «Кабелі були прикріплені не напряму до кабіни, а до великих дисків по бокам. Кабелі приєднані до оцих шарнірів. Уся передня частина корабля може обертатись на 180 градусів. Тож, коли вони у режимі центрифуги, пробу буде повернута всередину, в сторону кормової частини. У відсіці сила тяжіння буде завжди направлена в протилежний відправий бік, тобто так само, коли двигуни прискорюють корабель». «Страт тут таки взялася критикувати». Але це досить складний шмат техніки, і на додачу ви розділяєте корабель на дві частини. Ви щиро вважаєте це меншим ризиком? Меншим ризиком, аніж використовувати абсолютно нові, недостатньо протестовані зразки обладнання. Повірте, я працював з чутливим обладнанням протягом більшої частини моєї кар'єри. Втрутився я. Вимоглива і делікатна апаратура навіть за ідеальних умов. Єва взяла ручку і декілька разів стукнула нею по столу. Добре, ми так і вчинимо. Чудово, відреагувала Локін. Я опишу все детально і надішлю документ до ООН. Ми створимо комітет. Ні, я ж сказала, що ми так і зробимо, підвелася керівниця проекту. Ви тепер з нами, докторе Локін. Пакуйте речі і зустрінемося в аеропорту Женеви. Термінал 3, приватний літак. Скажете, що ви від Страт. Що? Я працюю на ЄКА. Я не можу. Та не хвилюйтеся, заспокоїв я Вона зателефонує вашому шефу, або шефу вашого шефа, чи як там у вас, і переведе до себе. Вас щойно призвали? «Я... я не зголошувалася розробляти це власноруч», – запротестувала Локін. «Я просто хотіла довести, що... я ніколи не казала, що ви зголошуєтеся. Це взагалі не про зголошення. Ви не можете просто узяти і змусити мене працювати на вас». Але страт уже виходила з кімнати». «Зустрінемося за годину в аеропорту, або я за дві години накажу швейцарським жандармам притягти вас силою. Вибір за вами». Локін приголомшено вирічилась на двері, потім на мене. «Ви звикнете». Підбадьорливо сказав я у відповідь. Корабель – це і є центрифуга. Тепер я згадав. Ось для чого тут таємниче приміщення під назвою «Кабельна». Бо там котушки і зайлонові троси. Корабель може розділитися на дві половини, перевернути жиле відсіки, і обертатися. То це дивне кільце, яке я бачив ззовні на корпусі, і треба для обертання. Тепер я згадав дизайн. Згідно з нього, там і були два великі шарніри, на яких і переверталася кабіна перед початком увімкнення центрифуги. Це дивним чином нагадувало кораблі місії Аполлон. На старті місячний модуль був приєднана під модулем керування, але потім вони розділялися, обертали модуль керування до гридрігом і з'єднували з посадковим модулем під час польоту на місяць. Це одна з тих речей, які виглядають несенітно, але потім виявляються найефективнішим з варіантів розв'язання проблеми. Я заплив назад у кокпіт і проглянув екрани на різних консолях. Коли один видавався не тим, що потрібно, я переходив до іншого. Нарешті знайшов шукане. Екран – центрифуга. Він був одним із підекранів на дисплеї системи життєзабезпечення. Виглядало все досить просто. Мали місце показчики никання, Тангаш, Обертання, які висвітлювали поточний стан судна, такі самі, як на панелі навігації. Окремий показчик мав назву «Кут жилого відсіку». Це, певно, для Обертання. На кожному світилося 0 градусів за секунду. Під цим була кнопка «Почати процедуру центрифугування». Ще нижче – купа цифр, що мали відношення до рівня прискорювання обертання, кінцевої швидкості, рівня розмотаності, оцінки рівня сили тяжіння на підлозі лабораторії, чотири окремих екрани для стану котушок, і я підозрюю, що там чотири котушки подвіз кожного боку, які саме задіяти протоколу у випадку проблем, і ще багатько речей, про які я не хотів нічого знати. Найважливіше – це те, що всі вони вже мали якесь значення. Комп'ютери треба любити. Вони думають за вас, тож вам думати не доводиться. Я уважніше придивився до режиму надзвичайної ситуації. Там виявилася кнопка «Зменшити обертання». Я тиснув на неї, і випало чергове меню. В ньому мали місце такі варіанти. Зменшити обертання, зупинити усі котушки і одна червона розділення. Ось цього мені точно не потрібно. Думаю, під цим «Зменшити обертання» малося на увазі уповільнення обертання корабля на випадок проблем. На вигляд непогано, тож хай це все так і лишається. Я хотів було увімкнути центрифугу, але зупинився. Чи все підв'язано до своїх місць? Чи є безпечним раптово прикладання до корпусу судна купи різних сил? Геть такі думки. Корабель знаходився під постійним прискоренням декілька років. Трохи покрутитися йому не завадить, вірно? Вірно? Як і сотні астронавтів до мене, я вручив свою душу і життя в руки інженерів, які розробляли систему. Доктор Локен, напевно. Сподіваюся, вона справилася. Я натиснув кнопку. Спочатку нічого не сталося. Я навіть подумав, чи натиснув її взагалі, чи може просто мазнув по екрану, як робив багато разів з телефоном. Але потім по всьому судні зазвучала сирена. Три пронизуючи звуки підряд, що повторювалися кожні декілька секунд. У жодному разі ніхто з команди ні за що не пропустить такий сигнал. Так би мовити, останні попередження на той випадок, якщо команда має проблеми зі зв'язком. Над моєю головою Петрова Скоп засвітився екраном блокування. Це підтверджувало мої попередні підозри в тому, що і маневрові двигуни теж працювали на астрофагах. Ну тобто, коли про це думаєш, то все здається очевидним, але до цього часу впевненим я не був. Сигнали припинилися, але нічого не відбулося. Але я помітив, що опинився ближче до штуманської консолі, ніж був раніше. Мене несло до краю приміщення, відвів руку вбік, аби зупинитися і повернутися до попередньої позиції, але потім знову посунув до консолі навігації. Ой-ой, сказав я. Воно починалося. Не я рухався в бік панелі навігації. Увесь кокпіт рухався в мій бік. Корабель почав обертатися. Все відхилилося і змінювало напрям. Це через те, що коли корабель крутився, жилий відсік теж обертався навколо себе. Могли виникнути ускладнення. Та, вірно. Більштовхнувшись від стіни, я влетів у крісло пілота. Я нахилявся. Скоріше за все кімната нахилялася. Ні, в цьому не було сенсу. Нічого не нахилялося, корабель обертався довкола осі все швидше і швидше. На додачу, передня половина судна від'єдналася від задньої і крутилася на тих двох шарнірах. Все це відбувалося водночас, тож сили, дії яких я відчував, були справді дивними. Дуже вже складна штука, але не моя проблема. Хай комп'ютер розбирається. Я дивився на панель центрифуги. Тангаж становив 0,17 градуси за секунду. Інакше показник розділення частин становив 2,4 метри, тихенько таленькнуло, і показник кут жилого відсіку, мигаючи, висвітив 180 градусів. Судячи з усього, вся послідовність дій була розроблена заздалегідь, аби мінімізувати шок для системи або екіпажу. Мої сідниці відчули легкий тиск, так наче на них тиснуло сидіння. Процедура дуже легка. Я просто. Відчував все більше і більше гравітації, яка проявлялася у вигляді кімнати, що нахилялася. Це дивне відчуття. Розумом я осягав, що знаходжусь у кораблі, який обертається, але в ньому не було ілюмінаторів, щоб виглянути назовні лише екрани. Я перевірив монітор телескопа, який все ще був направлений на проблиск, а зірки на дальньому плані не ворушилися. Система якимось чином враховувала обертання і прибирала його. Ця частина програмного забезпечення, певно, досить таки оригінальна, враховуючи, що камера, скоріш за все, розташована не в центрі обертання. Руки поважчили, тож я поклав їх на підлокітники. Мені за довгий період часу знову треба було користатися м'язами шиї. За п'ять хвилин після початку процедури я відчув гравітацію, що була трохи менша за земну. Чотирикратний сигнал вказав на закінчення процедури. Я глянув на екран центрифуги. Тангаж складав 20,71 градуса за секунду. Значення розділення – 104 метри, а гравітація у лабораторії становила 1G. Сема корабля тепер показувала, що Гейл Мері розділився на дві частини. Ніз корабля дивився всередину, в бік іншої половини. Дві частини були кумедно віддалені одна від одної, і вся система поволі оберталася. Ну, насправді досить швидко, але, згідно мірила, повільно. Я відстебнувся від крісла, пройшов до шлюзу і відкрив люк. Сморі Даміаку поповз кабіною, проте цього разу геть не так сильно. Чужопланетний артефакт лежав на підлозі. Я швиденько торкнувся його пальцем, аби перевірити температуру. Все ще гаряче, але вже не розпечений. Добре. Отже, внутрішні джерела тепла або ще якась дивна штука на кшталт того відсутня. Тобто воно лиш спочатку було гарячущим. Узяв його у руки. Час розібратися, з чого воно виготовлене і що там усередині. Перед тим, як вийти зі Сторнової, я кинув оком на екран телескопу. Не знаю, чому. Думаю, просто подобалося поглядати, що там у полі мого зору поробляє позаземний корабель. Проблиск А обертався у просторі. Він крутився з прови на корму з такою самою швидкістю, як і Гейл Мері. Певно, вони помітили, як я запустив центрифугу, і подумали, що це черговий варіант комунікації. Перший приклад непорозуміння людства з розумною інопланетною расою. Мені приємно брати у цьому участь. Я поставив циліндр на лабораторний стіл. З чого ж почати? Та з усього. Лічильником Гейгера перевірив, чи він не радіоактивний. Він не радіоактивний. Це приємно. Я поштрикав його різними предметами, щоб зрозуміти його твердість. Він твердий. Він виглядав як метал, але не відчувався як метал. Мультиметром я перевірив, чи він проводить струм. Він не проводить. Цікаво. Дістав молоток і зубила. Мені потрібен маленький шматочок матеріалу циліндра. Таким чином я дізнаюсь, з яких елементів він складається. Після декількох ударів молотком зубило надщербилося. На циліндрі не було навіть подряблене. Циліндр завеликий, аби помістити його у газовий хроматограф. Але ж я відшукав ручний гамаспектрометр. Він скидався на ручний сканер поштової служби. Простий у використанні, але може підказати, з цього штука виготовлена. Не такий він точний, як хроматограф, але це краще, ніж нічого. Після швидкого сканування прилад повідомив, що циліндр зроблено з ксенону. Що? Перевірив спектрометр на сталевому лабораторному столі, аби упевнитися, що він працює коректно. Результат був такий – залізо, нікель, хром і так далі. Якраз те, що він мав виявити. Тож я ще раз застосував прилад до циліндра і отримав той самий чудний результат, що й вперше. Ще чотири рази перевіряв і все одно отримував те саме. Навіщо мені знадобилося проганяти тест стільки разів? тому що отримані результати взагалі не мали сенсу. Ксенон – це благородний газ. Він ні з чим не реагує, він не утворює ніяких сполук. При кімнатній температурі – це газ. Але якимось чином він входить до складу цього твердого матеріалу. І ні, це не циліндр, наповнений газом чи чимось таким. Спектрометр не може зробити глибоке проникаюче сканування. Він може визначити лише те, що на поверхні. Якщо його навести на нікіль, вкритий шаром золота, то він покаже 100% золота. Тому що це все, що він побачить. Він може лише показати на молекули поверхні циліндру. Очевидно, що вона з ксенону. Ручний спектрометр не може визначати елементи, які розташовані в таблиці нижче за алюміній. Отже, там можуть бути вуглець, водень, азот, щось іще. Але якщо брати до уваги лише ті речовини, що в межах детектування, переді мною чистий ксенон. Як? Я гепнувся на стілець і вирічався на циліндр. Що за дивний артефакт. Як мені тепер називати благородні гази, які реагують з речовинами? Голотні? Але стан збентеження мав один корисний побічний ефект. Він змусив мене припинити шалену атаку на інопланетну штукенцію і просто подивитися на неї. Вперше я помітив, що по верхній частині, десь за дюйм від пласкової грані, помітна тонку лінію. Її можна було відчути нігтям. Це точно якась борістка. Може це кришка? Чи можна її просто відкрити? Ухопив циліндр і почав тягнути за верхню частину. Вона не зрушила. Слідуючи власній примсі, я спробував прокрутити. Знову не зрушила. Але ж немає жодної причини, по якій чужопланетяни мали б слідкувати правило «покрутіть направо, щоб закрити, наліво, щоб відкрити». Геш? Я рушив кришку направо, і вона посунулася. Серце пропустило один удар. Я продовжував обертати, і через 90 градусів я відчув, що кришка послабла. Я розділив циліндр на дві частини. Обидві половини мали всередині складну структуру. Воно було схоже на... модель чогось? На обидвох половинках малися тонкі, як волосинки паточки, що витикалися з основи і закінчувалися сферами різних діаметрів. Жодних рухомих частин я не бачив, а всі частини, виявляється, було зроблено з того ж дивного матеріалу, що і корпус. Спершу подивимось на нижню частину. Треба з чогось починати. Кожна ніжка тримає абстрактну скульптуру. Одна сфера розміром з марбл, а інша – з кульку для ейрсофту. Обидві тримаються на волосинках, що відходять від вертикального ствола. Також там була дивна параболічна форма, що поєднувала вершини обох сфер. Вся ця конструкція здавалася знайомою, але чому? «Лінія Петрової!» – крикнув я. Я роздивлявся цю фігуру багато разів, щоб впізнати її з зав'язаними очима. Серце мені заколотало. «Отже, ти, напевно, зірка!» – і ткнув пальцем у більшу сферу. «А та крихітка, певно, планетка!» Ці чужопланітяни побоюються астрофагів. Або, як мінімум, лінії Петрової. Проте мені це нічого не каже. Вони на кораблі, що працює на астрофагах, то певно, що вони в курсі про астрофагів. А ми зависаємо у зірковій системі, яка має цю лінію. Тож їх це також не дивує. З того, що мені відомо, це може бути їх власна сонячна система. Наче непоганий початок. Ми розмовляли з палахами двигунів, отже вони знають, що я використовую астрофаги і що я можу бачити за допомогою корабля частоти Петрової. З цього вони зробили висновок, що я повинен мати здатність бачити лінію Петрови, а вони розумні. Я глянув на іншу частину цієї штукенці. З основи виростали десятки волосин, всі різної довжини і всі мають сфери менше міліметра у діаметрі. Тицнув у волосину пальцем, і вона не зігнулася ти сильніший і сильніше, раптом уся штука посунулась по столу. Ці волосини міцніші за будь-що такої товщини. Певно, ксенон стає досить міцним матеріалом, якщо його змусити прореагувати з іншими речовинами. Це обурює мою тонку наукову натуру. Я спробував викинути це з голови і взятися за поточне завдання. Я нарахував 31 волосину зі сферами на кінцях. Коли рахував, то помітив щось особливе. Точно по центру диска стерчала одна волосина, проте на відміну від інших вона мала не кульку. Примружив око, щоб роздивитися краще. На відміну від одиночних сфер тут було дві сфери різних розмірів і арка. Добре, я зрозумів, це дуже маленька копія моделі лінії Петрової з першої половини циліндру. Можливо, у масштабі 1 до 20. І ця крихітна модель мала ще тоншу павутинку, яка пов'язувала її з іншою сферою на кінці іншої волосини. Ні, теж не сфери. Це ще одна модель Петрової. Оглянув решту штуки в пошуках подібного, але була лише ця. Одна просто по центру і одна на іншій половині. Хвилиночку. Я відкрив ящик, у якому містився монітор лабораторного комп'ютера. Час користуватися цими майже неозорними довідковими матеріалами. Знайшов чималу таблицю з потрібними мені даними і відкрив її Excel. Страт подобалися протестовані готові продукти. І добряче над нею попрацював. Незабаром отримав те, що і планував. Все співпадало. Зірки. Маленькі сфери на кінцях волосин – це зірки. А чим би ще їм бути? Що ще може мати лінію Петрової? Але це не просто старі зірки. Це конкретні зірки. Вони всі на правильних відстанях одна від одної став кита в центрі. Концепція мапи трохи дивна. Аби сфери співпадали з моєю моделлю розташування зір, я мав тримати половину циліндра під кутом 30 градусів і трохи повернути. Хоча природно, що всі Земні дані базуються на площині орбіти Землі, яка обрана точкою відліку. Люди з інших планет матимуть інші системи координат. Та неважливо, звідки ви на це дивитесь, результат буде однаковий. Ця штука є моделлю місцевих зірок. Потім я раптово зацікавився тоненькою пов'утинкою, що з'єднувала центр сфери Таукіта з іншою сферою. Перевірив відповідну зірку в моєму каталозі. Це омікрон Еридана, або інша назва 40 Еридана. Та я готовий закластися, що екіпаж проблиску А називає її «домівкою». Тобто повідомлення було наступним. Ми з системи Омікрону Ерідана, а тепер ми біля Тау-Кита. Більш того, вони повідомляли, що Омікрон Ерідана має лінію Петрової, як і Тау-Кита. Я зробив паузу, щоб все вляглося в голові. «Чи ж ви на нашому боці барикад?» – запитав я. «Звісно». Астрофаги дісталися до усіх місцевих зірок. Ці люди з планети, що обертаються довкола Сорокової, і Сорокова теж заражена, як і земне сонце. Вони там мають досить розвинену науку, тож вчинили так само, як і ми. Виготовили корабель і полетіли до тау-кита перевірити, чому він не згасає. Йосип Босий, сказав я сам собі. Отже, переходимо до висновків. Вони, напевно, назбирали астрофагів зі своєї лінії Петрової і вважали, що це благо. Або ж вони є винахідниками астрофагів. Можливо, лінія Петрової видається їм симпатичною, тож тут може бути купа різних сенсів. Але, скоріш за все, згідно моєї упередженої точки зору, вони тут аби знайти рішення. Чужинці. Справжні чужинці. Чужинці з системи Омікрон-Ерідана. Отже, це, напевно, робить їх еридіанчанами. Вимивити складно, навіть запам'ятати непросто. Ерідцями? Ні, якщо до еріданців? Звук більше схожий на ірідіум – один із елементів періодичної системи з найкрутішою назви. Отже, кликатиму я їх еріданцями. І те, як я відповім, виглядає досить очевидним. Два дні тому я уважно обшукував лабораторію. В одній з шафок був електронний набір. От візьмі і згадаю, який саме. Очевидячки, що я не пам'ятав. Для пошуку знадобилася певна кількість часу із зовсім нестишеної лайки, але випадково я на нього надибав. Ксеноніту в мене не було. Так я назвав цей дивний інопланетний матеріал, і не було кому мене зупинити. Але в мене був паяльник і припій. Відламав маленький шматочок припою, розплавив один кінець і приклеїв до сфери, що означала «тавкіта». На моє велике полегшення приклеїлася вона дуже добре. З ксенонітом ніколи не можна бути в цьому упевненим. Правильне розташування нашого сонця на моделі я перевірив один раз, другий і третій. Інший кінець проводу я припаяв до нашої зірки. Покупався по шавкам, поки не знайшов парафін. М'яттям, відкритим вогнем і помірними матюками мені вдалося виготовити кепську наближену копію моделі лінії Петрової, яку вони надіслали мені. Притилив її на моделі біля сонця. Виглядало непогано. Ну, приблизно достатньо, щоб вони ухопили ідею. У елегантні тонкі лінії ксенонітових волосків були спотворені моїми кривими ляпами припою і кепською восковою моделлю. Неначе хтось додав малюнок кольоровою крейдою до шедевру «Давінчі». Проте так мало бути зроблено. Я спробував скрутити верх і низ штукенців у одне ціле. Вони відмовилися скручуватися. Я спробував знову. Воно не спрацьовувало. Потім пригадав, що ариданці використовують ліву різьбу. Тож я зробив рух, який для мене означав розкручування, і вони з'єдналися ідеально. Час кинути це їм назад. З повагою. От тільки я не міг. Не тоді, коли корабель обертається, як зараз. Якщо я спробую вийти зі шлюзу, то виличу в космос. Узяв циліндр і поліз до Стернової. Пристебнувся до крісла, наказав кораблеві вийти з режиму обертання. Як минулого разу, я відчув, як кімната нахиляється, цього разу у інший бік. І знову я знав, що це не справжній нахил. Це так моє тіло сприймає прикладеність сили. Але найбуде. Відчувалося зменшення гравітації. Та й кут нахилу кімнати зменшувався разом з поверненням до нульового G. Цього разу втрати орієнтації не було. Певно, мій мозок ящерки примирився з тим, що гравітація зникає і з'являється. Операція завершилася металевим клацанням, з яким жилий відсік приєднався до задньої частини корабля. Я вліз у скафандр ПКА, узяв циліндр і знову вийшов у космос. Мені не треба було знову рухатися по борту з фалом, я просто пристебнувся біля слюзу. Проблиск А перестав обертатися, можливо, разом з Гейлмері, і він все ще був на відстані 217 метрів. Мені не треба бути Джо Монтаною, щоб зробити такий пас. Мені достатньо просто взагалі привести контейнеру рух в бік інопланетного судна. Він всього за пару сотень метрів. Я маю поцілити. Я штовхнув ту штуку. Вона почала віддалятися від мене з помітною швидкістю. Десь метра два за секунду. Приблизно у ритмі бігу. Це теж один із варіантів комунікації. Я сказав своїм новим друзям, що можу робити трохи швидшу доставку. Циліндр полетів у бік еріданського корабля, а я поспішив до мого. «Так, хлопці», – сказав я. «Ворог мого ворога – це мій друг. Якщо астрофаги – це ваш ворог, то я ваш друг». Я дивився на екран телескопа. коли неколи відводив погляд. Іноді на екрані штурмана я грав у солітер Клондайк, але більше, ніж на кілька секунд очей не відводив. Пара товстих рукавиць, раніше позичених в лабі, намагалися кудись запливти. Узяв і запхнув їх за крісло пілота. Пройшло вже дві години, а мої інопланетні друзі мовчали. Чи вони чекають, що я щось скажу?» Я просто повідомив їм, з якої я зірки. Тепер їх черга щось казати, так? А у них взагалі є концепція чергування справ? Чи це виключно людська риса? А якщо ряданці живуть два мільйони років і ввічливими у них вважається чекати на відповідь століття? І як мені дати раду червоній сімці у тій горі справа? В мене немає жодної з чорних вісімок на руках і... Рух! Я так швидко крутнувся до телескопу, що мої ноги полетіли до центру рубки. До мене летів ще один циліндр. Думаю, що той багаторукий робот запустив його буквально пару секунд тому. Я перевірив екран Радару. Проблиск Б сунув до мене зі швидкістю метр за секунду. В мене є буквально кілька хвилин, щоб одягнутися. Заліз у скафандр і пройшов шлюзування. Як тільки відкрив зовнішній люк, то помітив циліндр, що обертався через короткі сторони. Той самий або новий, і цього разу він летів прямо до шлюзу. Певно, що вони помітили, де я входжу і виходжу з корабля, і вирішили полегшити мені життя. Дуже уважно з їх боку. Вони до того ж точні. Рівно за хвилину циліндр влетів у центр люка шлюзу. Ухопив його, махнув проблискові і закрив люк. Вони, скоріше за все, не знали, що той помах означає, але я почувався зобов'язаним так вчинити. Повернувся до рубки і виліз із скафандру, лишивши штуку ширяти поряд. Сморід Аміаку був потужним, але цього разу я був до нього готовий. Натягнув товсті рукавиці і через чужопланетний контейнер. Навіть через вогнетривки матеріал відчувалось тепло. Я знаю, що мав почекати, поки він охолоне, але не хотів втрачати часу. Виглядав він так само, як і раніше. Я відкрутив його так само вліво. Цього разу зіркової мапи не було, а була модель. На що я тут дивлюся? Єдина ніжка, що виростала з основи, тримала всю неправильну структуру. Ні, дві неправильні фігури з'єднаною трубою. Ей, чекайте, одна з цих фігур Гейл Мері, а друга проблиск А. Моделі не мали ні деталі, ні текстури, але вони були цілком придатні для того, щоб я зрозумів, що вони собою представляють. Тож завдання вони виконали. Мій корабель був всього три дюйми завдовжки, а от їх судна майже вісім. Обова, він чималий. А ця труба, що їх з'єднує, вона виходить зі шлюзу Гейлмері і закінчується по центру на тій панелі проблиску, що має форму діаманту. Тунель. Широкий, рівно настільки, щоб прикрити люк мого шлюзу. Вони хочуть зустрітися.